زره موخترمانو ته دن کو دا مولانا عبد الوکیل صاحب دا بیان چې پټو کلی ته زراناو د ختم القرآن په سلسله کې او 21 2006 کې شوه ده د دې د میلادو په 87 ای ارشاد توید سنت 61 ای سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نېزه میچو جنگیره روډ سوابي پروفایټر انورشیه توحیدی موبایل نمبر 03415710126 دې موجوده عظیم احسان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 وأشهد الله لا إله الله وحده وحده لا شريك لا لا له ولا زد له ولا كف ولا عزدي أبدي ثرمدي لا أول له ولا وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبله قُتُبِه مُتَشَابِهَا وَلَهُم تِيهَا أَزْواجُم مُطَهَّرَةٌ وَلَهُم كِيهَا أَزْواجُم مُطَحَّرَةُ وَهُمْ فيِيهَا خَالِدُون وَقَالَ النَّبيِي يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسََّم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضْعُ بِهِ آَقَرِينَ <تصفيق> اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا زمان حیثِ عزتمندو مشرانو کشرانو علماء علماء اکرام دارن عوام و حضرات و دن احفل و آداب و دن شروط و خیال ساتل و سرسر دن مشرانو پا حکم باندی و داغوی پا ازن باندی پا دید باندی ناس تی مقضا مشران علما هغه او ناستیو اوری او کشر لګایي خبری کوي نو اگر چې بیادبي واخ لیکن د مشر د اذن او د حکم د وجه نه هغه آزاد د تقریر او اعدال د مجلس د دې ثبوت په شریعت کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور کې مشران وباذن خبري کوله او مشران بناستو نو الله رب العزت زمون د خپل نه هغه الفاظ او باصیف کمو چې الله خوشالي او دا څنګه مهنت ته پدې کې زمون ګارور محترم مولانا عبد الواحد زاد الله فی عمره و علمه و مساعیه اغه شروع کړو او د نورو ملګرو پا مرسا او سر تا قرسی دو الہو العالمین دی دا سعید اکو شش پا قل در لم یزل کی مقبول او منظور اگر دئی مقصد تاست تا صرف دا خبر اخ دي چې الله اللہ من لکم نعمت را کڑے دی دا بلچالا ندی ور کڑے او خیږي دا خبره چې کله الله رب العزت په یو نعمت باندې یو انسان خاص کی هغه انسان لا دا احسان قدر پکاروي او چې داغه ناشکریو شي دا نو الله رب العزت فرمای ان عذاب لشدید شکر هم په دې نعمت کې بعض استاسره 파را نور هم 파را خدا ولن وساتر ولن دیرواله را ولن او کچري تاسو ناشکريو کلا د الله د نعمت نو زم ما عذاب الله رب عزت فرمای دې استغفر اذهاري عذابونو نمونی سا مخی قومونو که تیر شوی او سا پا دی قوم تاسو پا خلو سترگو ولی دلی پا غوگونو واوری حالات تاسو مخصوصل لن کمچ مخی قومونو مخصوص کرو زمارونو دا دی عذابونو نا دا بچاو سبب نه دنن پی لل سوکال بلکې بلکه دنم زرگو نا کال چې کله الله دا انسان پیدا کاؤ د سره ده ده ده اکسیڈن د ده بچکی دلو د مصیبتون نه ده بچکی دلو او مکمل فارمولا و فارمولا او قوانین اللہ را برزت را لی قانون چنن زمنگا اوستاسو پدی محلکی پدی جماعت کی ده آغا عالم دین ده خلی نا بیان شو اوستاسو آو ره دو خوش نصیبا خوشبختا هر خلک چې چاته د الله رب العزت پا کور کی د رمضان پا میاش کې د الله رب العزت د کتاب د ویلو د اوریدلو موقع الله رب العزت دا یقینی یقیني یقیني خوش نسب خلکو د الله په خلکو الله ته محبوب خلکو اټکم انسان ټول رمضان تیر شو او در اللہ رب العزت کتاب تربتا بیان توجو او نکل را ندیر پا خلدان او یری اللہ و ایمان تاصل و عظیم احسان دالے گلے لے عظیم انعام مدر کڑے رے کسیر استاسو پاک شکوی چیردہ کی دیشی تا مولیان دی سا شو پیدا کئی تزاقرف کئی جوشی مزین کی خیصے کی حقیقت دا سنوی نو اللہ ربعظت فرمائی زمان پرون اندا چلنجوux زمانان اندا چلنجدFit او سابا العالم تا دا چلنجد او اغا الله Actually اللہ ربعظت پخل کتاب کی مکتوب کراردے عبدالعباد د lesser پلوح مخفوض کی مخفوض دے او دة اللہ پا کتاب کی مکتوب دے اغا چلن اغا نن یہوڈی تو انده اغا چلن اغا عیسائی تو هم دے اغا چلن اغا ہندو تو اوم دے اغا اغد دهری ته هم ده، کومنشتی ته هم ده، شیع تا هم ده، اسماعیلی ته هم ده، دارن اغاخانی تا هم ده، دارن که سمرب بی جنی فرقی دی، اللہ رب العزت فرمائی، زمع ده کتاب پا بارک استاسو، معمولی معمولی سا شک شبائی په دلیل ثابته کئی، او نند ده اللہ رب العزت ده هغا علماء ده هغا انبیاء موجود دی، نن ده یو سڑی یو هندو د را پاسی ده د ده قرآن، او دنیا کې قریش وي دا د قران आवाज نه تر مغرب پورې اور رسیدل یو هندوی درაფاسی وې د زما په دې قران کې شک ده یو عیسائی درაფاسی هغه دا ثابت کړي چې دا کتاب د الله کتاب نه ده یو یهودی درაფاسی یو بل فرقه مذهب او د لات تر تعلق والا ولادي درაფاسی الله رب العزت وې شرند دې مقابله چانه ده کړي او نیکول شي الله رب العزت هغه اعلان وکړ د قران کې فرمایي ان کنتم فی ریب مما مم نزلنا علی عبدنا ان کنتم فی ریب مما مم نزلنا علی عبدنا ای سما بندګانو زما دا نظام چې تاسو واره دو کوم پتا سو باندې زما د عظیم احسان چې تاسو تاشپرض بیاږ دله ما او پهخلوبانې دغې تاریفونه چریخت میدللی نشي د انسان قلمونه دغې تاریخره کو نشي دیو یو انسانه اغز دهنونه او فکرونه دغې د دریابونو ملغ لې جمع کوول نشي و بحرو حالاتو ک رود دله او دا سی دریاب دا سی دریاب چی پدی بو کوبانی دا اللہ دا علمونو دریاب نکھڑی گی حسان ابن صابت چی کلا ابو سفیان ته خط لکلے جواب اور کو وی لسانی سار من لاعب فیلی لا تکدر حد دلاؤ ای بی دینات نبی علی صلاة و سلام پسی جبا خوزے آٹھیں دیر لسانی صار من لاعيب فيه سده نبيه عليه السلام په باركي د قران په باركي هغه الفاظ استعمالي چې هغه مناسب الفاظ دي هوا نظريه خپل کړيده الله د دشمني نظريه دا له زمان دایو تلند ته تا دا خبر وره لساني صار من لاعيب فيه وګدا قصيده ویلو فحاجوا طه محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء اتشتموه ولصلح بكفن وشركوا مع الخيركم فداء لسان يسارم لا عيب فيه وبحر لا تقدره الدلاء تباشي قدو نبره صلاه والسلام اها حجى قدغ قد تا د الله را بلدد د کتاب نوم دا گستا خیفا تور سرا پا دغی پلی تا جب باندی و دی جبا دا اللہ د رسولو د اللہ دا کتاب و حجتا بیان کردی دا یاد اوسا تا زمان تا تا دا گرے آئند دا پارا دا سبق دے ماد دی جواب تا تا علی کو و بحری لا تو کد بروہ دلاؤ کائند دا پارا تا داسی سیخ دام کو نزما دریا و پبو کو زمنګا سرونا گنجي ندي هغه کې مازغنه خاري زمنګا د قران علمنا داسه بهرو ندي چې او ما دا غي ف برن نستريشو فقها دا غينا پس استمباد د مسائلو استريشو مستهدين دا, دا غينا پر استيحد د مسائلو استريشو ترفيان نحيان د لغتو او د مادي په رئيس استريشو اسطل نحيان د ترکیب د جملو د شمار له په عادت باندې استريشو منطقیان حکما فلسفان گوش به حیران دی ان گوش بد پریشان دی او سوچ او تحیور کی درے کتابو فادا علامہ اقبال شعر پدے باند صادق دی او کتاب نے سوچی چیز دیگر اسو وفاش گویم آتے درد المذمر اسو اے کتاب نے سوچ چیز دیگر اسو جو جان درد جان دیگر شواد جان چ دیگر شود جهان دیگر شود و دال الله رب الکتاب و دعام کتابونو پشان کتاب نه ده دا هغه سانسرث اگ وید ا نور کتابونو ده یهودانو عیسایانو بائبل تورات انجیل محرف کینن موجود دی دا هرې کتاب پشان کتاب نه ده فاش گو هم آن چه در ذل مزمرستو نستو چیز دیگر چودر جان در چودر جان دیگر شو دو دیگر شود جهان دیگر شودو یو انسان کې خراب راشی دا انسان د انقلاب دوجنا ټول جهان کې انقلاب راشی دا الله رب عزت کتاب ناشنا کتاب دا الله رب ولزیزم ناشنا نظام الله رب ولزدا چې لنجه دی دنیاوالا دا دی موجوده ساينسي دور کمپیوټر هایز دور ترقی افت دور ټیکنالوژی والا دور الله اي خلکو ان کنتم في ريب مما نزل على عبدنا يوردوا تعادوا فالتفيدوا هاه تین تین دا الله رب الوجل چې جو چیزې فاتو بسورت من مثله د فصاحته د بلاغت دورو الله اي تاس ډيري قصدي وای ډير شیرو وای ډير کمالنا خارکوي فاتو بسورت من مثلي از ما کتاب دشمنانو از ما ده پیغمبر دشمنانو فتو بصوره من مثلی دې زما ده کتاب پشان یو کتاب جوړ کې دې دې صورت پشان یو صورت جوړ کې فتو به حدیث النسلې دې پشان یو خبر او پیش کړي کنا هیڅ کړي نه دې پیښ کړي او نه به پیش کړي دا چې ویلیو سي ویلیو غوډيليو خلک پسي خنديدليو هغه په جهان د سواشي شرميدليو اوا مسلمت القزاب متنبي د نبوتو داوي کونکي په درو غباندي هغه ځان له الفاظ جوړوي وې ماتم قران رازي ماتم وهی رازي سشري علم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل علم يجل كه دم في تذليل وارسل عليهم طيرن ابابيل ترمیهم بهجارت من سجیل فجعالهم کعصف معقول اگه ما تم وحیره دیم ترازی فی الفیل ملفیل لہو قرطوم طویل وزمب قصیر تاز تپترہ حاتی سی شرح تیو دا سے بلارا اگد خرطومی وڑا لکیوی تاک کم بلیونی تپتنی ماشون تن پترہ اتیو لیا فالتالي يتحدث عن الناس و فتحت بلغت و لحلق بخامها حمد الله بياو والعادئات صبحا فالمغيرات صبحا دا سورة شكالعنا ذلش و مسلمة الكذاب يا صحابين يوليو اغطي اتصدق ان المحمد صلى الله عليه وسلم نبي تدع خبر منيج محمد دعا نبي دعا بي منم آ فدی زم ایمان دی ودا منه چې زه نبی امه بچم لا سن اعتقاد کړل بیا ودا منه چې محمد الله نبی ر صلی الله علیه هغه دا ما ایمان نه چا د الله نبی دې ایمان نبی منه کنه منه بیا چب شو لا سن په ټول اعضاءه تکټل په جبا دا نور هغه کې ته نبی صادق نبوت اقرار ځې سو pore زمما په بدن کې وینه تاویږي وینه حرکت کې اساس نه بوت اقرار د نشم کولی اغه ته چاوي خپل متيان او ته یې ضرورت هم موږ ته سپیش کغنه قرآن په هم باند مسلمانانو باندې سره غلي دې مسلمانانو باندې د صورت الله نازل کړي والعاديات ضبحا فلموريات قدحا فلمغيرات صبحا الله رب عزت انسان د ناشکرې دنا فرمانه حالات بیانې ويول عاديات زبها جواد اسانكيدن کی اسنا پسان کی دد سرا جوادي اوا اور ويستون کی اسنا دخلوا سمنا پ اور ويستلو سرا جوادي ها لوټ وهن کی اسنا پ قوم د دشمن باندې فاثرنا به نقعا فوسطنا بهی جمعا جوادي ها اسنا گرد غبارو غبار چ تم کی پفل مند دشمن کون تا داخله دن کی پسدا دا جوادي ان الانسان لربه لكنود انسان اپنا فرمانه باندې اس جواره د اسود اخرشیدل سان کې دل ست اپنا فرمانه گوا دی د اسود خپل سومنه اور و صل ست اپنا فرمانه گوا دی د اس ست الان دی منډه وحل ست ا تو تا امیداره کې دل ست اپنا فرمانه گوا دی يومته واه ور لتا ور کړي لیکن آغاز دشمن د چرونا ټینګونو مخ نه علي حالا سباو بیگا الله درکې تاسو الله وي مسکرم مستانیش تر الله وي روجو نسا روجه ته سې نه نې سري الله وي پرداو کې پردہ دا حال الله وي شرکيات رسومات د داد په ری هر جمعہ کې د داد چرچی چرچې هر کور کې د رسومات او چرچې داختر دا روان دي کنه دا د مولوش پیری جنابا دا د قبرونو په حواله دا قبرونو تا ځکه دا یو برسلام و نه کید الله فكونو کی کولې مبارک شه ورشه درشي کولې ناجایزو طریقو باندې قبرنا تا ځکه ول سهار وختي ځنه نه روان او سړی رواني بیا کم دینو له هندانو دي کم دینو له هندانو طریقې الله رب عزت فرمای ان الانسان لربه لكنود یقینا یقینا دا انسان چې دې خپل رب دې نه شکر وکړي نه شکر وکولې او انه له حب الخير لشديده محبت کمال کې ډېر زیات څه دې شفا ور زده د دنیا دا پارا لګياره د تیسو مشین دې چرې دې الله کتاب تا ازګار نشو غیرت دې کول تا ازګار نشو قران ثاريف غیرت دې کنه قران چرې علم القرآن الزکر لا يعلمه الا ذکور من الرجال دا اللہ دے کتاب علم دا مذکر دے دا پا نرانو کی نران ازدکولشی نرانو کی مزق اس ملی کا دا پا نرانو کی نردے وئی دا پا سڑوکے سڑے رے لا يعلمه الا ذکور من الرجال دیتا حقا انسان فراغت ورکی حقا انسان و تزان فارغی چیاغا پا سڑوکے سڑے وئی پا ناری نوکے نروی دا شکرې سبب دی چې محبت د مال کې گرفتار سبا بگا دنیا ده او دا او شپی و رضی شپی ورپسی شو گریگی مالون تیاریگی کہ سری دا یسو رضی پدے که بگا خیر دا دا منزل دا پار کم او دیخ پل یو مطلوب و مقصود تبز او رسی گم اللہ رب العزت فرمائے انسانا تزما دے زیاد ناشکری دا سورتو دا اللہ رب العزت سمر عجیب او غریب بیانو پکی مسلمة الكذابية ما تم دعا سراغلية سراغلية واتفاحنات طحنا والعاجنات عجنا والآقمات لقمن بحالة وصنى اسميه ولا برابر والعاديات زبهن فالموريات قدحن اغوى واتفاحنات طحنا والآقمات لقمن والعاجنات عجنا بحالة وصنى ما تم دعا سيو كتاب راغل ما تعلى وهي قردا وهي صدا وی واحد ارا دانه چولکی پهلو کول سرا دی وهغه کی پهغه سرا بیا تی ډوړې په حکې په پهلو په هو نو سرا بیا تی نوړې کې په نوړې کول سرا دا نه کتاب چا چې الله را عزت د کتاب مقابله کړه هغه شرمې دي الله ربه دې هاوا خر کو تمچیلې جو چر فصاحه او بلاغت داوی کولې هغه وحشی په الله مسلط کو چې کم امیر حمزه شهید کړو هغه ذمہ لپاره الله په اسلام کې ملوي شخصیت و او کفر کبه موږ هغه شخصیت وژنم چې هغه دې ټولو کې ستر او هغه اویشته او ذلیلہ راځای کاو او کو اوسم دا چې نهنده الله را بولې دې دنیا والا او تا افلاسف او حکما او تا اپ دې دور کې چې کمته سي دور وي هلکو دمرا تر اخی کړه دمرا تر اخی کړه چا ترتی سبب تنزلو ګرځې دو انسان ایدازمګه تر اخی کو منګه خلق مخې روانو مليان ولا رستو دې منګوتا بربند فلمنا لگو منګوتا اغه ټیکنالوژي خایو چې په دې دنیا هر ګډ دیلې دلې شي هر افاحیب کی کتلې شي هر تسما ازباب د ترقې او ته منګور کې مليان رانی سره رسو راځي کوي مدرسو تراشي د الله کتاب ته کې نهي جمعتون ته کې نهي لټیک داټیک داټا ترقې ته رسول الله ذلیل کل امولات کم ذلت تستا پا خیال که رسولو اغا اللہ رب العزت ارشان و لورتو اویل رفعت و مرتبه و درجه اللہ و رسولو اغا خلق و اغا مدارس تک دا کم مدارس ران شویدی پده عذابونو که بے شکا بے شکا زمان سو فیصد یقین لے اغا خلق شہیدان دی اغا جنتیان دی دا اللہ و خلق اغا کم خلق چی بربند رہو تی دی اغوی لاشنہ پر رو جاکی نتق روائن اتاری تکنالوجی اغوی کم دار السنسو فلسفي هغه کم ایمان نصیب کو په جهنم ای اسفل السافلين لا تقدل لام له تفقيده طبقاته د جهنم ته ورسنده دار السنسو ست ټیکنالوژي دا زمو مبارک شي ا رفقير نو فقير طالب غريب نو غريب طالب وخا او په لږ باندې قال الله رب عزت احکام پوره ته انکه انسان اغز ما پو دا الله په ذات قسم دي چې اغز دا دنیا ده اہم ترین اہم ترین انسان چې دخل کو په ذهن کې کوي هغه طالب په درجهه په درجهه احتیازه داسې نسبت د هغه جار په مېس کې د عدم او ملکیت داس ترې مثال نشور کولی چې څوره کې دنیا کتي دنیا دار بستی ډېر دنیا دار تاسو ولیدل لازم کې ځان طرح کل قارون د پاسه اوسم دا مال سر د پاسه فروج او هغه تلجل جل مال سوکل دا غوې علم کیمیاته ګلې ما علم کیمیاهاتل کړي اما خپل ټیکنالوژي حاصل کړي را دا ډېر خلکو حاصل کړو ټیکنالوژي حاصل کا دا الله د کتاب او قوانینو حاصل کا سنس او ترقيور کا څنګه هر قسمه ترقيور کا تعلیمات عام کا خود الله د کتاب د قانون دلان دي زمونږه بیان ورکوې چې پدغه اړه ښو کې به زر کال جوړینو سکوله نزا بات کوي وله چې مذهبيات ولا خلق الټ مدرسه آباد نه او نه کوي دا هم به کلپ د کوم باندې نه کویو او موږ هم اته ریکره نه هتا شي چې خلک څنګه کویو په کومه طریقره دوی زړه خبره کوشي دا الله کتاب داغه د parlor ذریعہ دی خلکو د الله کتاب تم شا دا الله قانون شاته وردا نه بزو کتاب کمه ورای ظهور هم تمسکو بزهارف الحزانی الله ستا کتاب رسو ورداو سناری ندی ک اکثر بيدینا خلقوی زنانه نرمزو دیدی زنانه او تا چکم بیانو نکی گی بیا دی ماحول تاو گورا دیگا باچا سی پال تا که کی بیان کیوی دا دکانداران او دا خبری دا علما دا بیانو نا او ری پلانت او پغذب با دا دک دکاندار اختشی چکم بیان پردار اخیلی دا فرجه پر دو خودو سر گپو نلگی واقع زنانه او دی اللہ اسمانی چرا قراغورده ای په داغه د علماء و بیانونه اوري اوري اوري او نن څه میږي د ټول قوم د الله د غضب دلان دی راګيري اول اولی څه میږي هر زنانه به پردګي کیږي چې ګر زی د الله غضب صرف بیا په ټوله علاقه باندې راضي بیا په دکان او پره کلی ناراضي دا مسله واوري واوري واوري علماء د تزلست له کو دغه بالا کوډ کیږي کله علماء د زلست له کو وتي وي نیمنلا وي نیمنلا الله صدا ته کلا چې په یوځه ته واره کلا ولې نه پويږي بدبخته قوم اخلوبه پويشي وې نه دا ګیسه د ځمکې دی او دا داسې جوړه داسې ګیسه هو پتا د الله عذاب ده دهریان کېږي اولې چې ګیسه را ګیسه پر ځمکه کې چا پیدا کو سو کوي دا لا وا وا بس کېږي دا څه پیخيږي کېږي پیخيږي اولې پیڅيږي پدغه کله په میس کې چې کم مرکز زلزله وکابل ګرام کړي پایې یو کور نه دوران شي اولې نه یو کور پاره کیندې اورانشه دا الله کتاب پاره کې بیانې دو او پالله قسم نن دا تا غالطیب په ټوله علاقه کې په ټوله علاقه کې پنځو سورې کې زمون پغوک باندې چرته غانه نه دلګېدلې په ټوله علاقه کې بغیر انسان چې شيخ سيط ما هم په قدرت نه شي تخته پټيږي بے پرده زنانه پائے کې فاتکه دلنه شي او چې کم زه کې کم شي کې خلالت مفروس وي اما زلزلو په مرکزونو کې یو برنده په کراغور زدهلې پای کې ماشوم په ځنګو کې زنګا زنګیدا هغه په ولټشي واغې د لاندې جون پرو پروت دا د الله رب عزت تاسو ته تا بار بار دا په زبان کال دعوت دی په زبان حال دعوت دی خلکو کویا شهید الله کتاب کې تاسو ګانیا دی دا خلکو پردغه پلکې زنانه او عزت تاسو ده کې پردغه پلکې دکاندارانو او ساده مال په الله بدل کی مال بدل کی ودا اللہ دشمنی مکوہ اللہ بدے غرک و طبا کی ودا اسے مرضونو بدے اللہ مبتلا کی کہ دیابر اخلاق دو چل نظر دی او کتپ ردی تا گوری ساغی تا بلس گوری اور دیکھ کتانو که نا دل تا چکم ناس دی اور دیکھ بم داسوی ہر یو انسان تا خپل کور معلوم دی چیز اگر اگر تا خپل کور, کور کانٹرول ہو کی جرے سار رو چیز دخل تا کم طرف تا روانا دا جدہ کور کې سکی گی و سنکی گی تلی پا یو روان شی او خود پا بل روان دا دکاندار سره پرده را که یو پا یو عام روز ده پاگی که زنان پرده پرده پر او نکین زخیر ده سو که تلاس نشی اچولی وی بزا نار دا خلق گوری یو زی پردش دکان ده دکان که گوٹ که ناز ترا پاگی که نا مخ کلاو کی دا سمر دا خطری خبر دا غی نا پس دیا پردم راک کلی شی دا سمر دا حلاکت او رتبای خبر دا او کنا مولانا ش ددا کوله چاته یو وتوي زناوې سووف لم پ کې کوې دا خو د سوپیانو د شخانو ځ نه دی غوي هغه ورتهوي چې دا د سووتیانو د شخو ځای نه د ښو ځای دی که دوکاندار خ خو څ ښځې بیایک د صې کوه که دی ک د دوکاندار سی نودي که ص دی چې راې ترهله سوده کې تا ال لا ذلی لهله ساې الله شررمی ا او پاذاونو به ی کوي نو د اخی بدل الله شلکی کې په کوښوتې ی بازار ته راانئ دا سر کې بدن الله والی په کم اوسترکو چېته پر دو سرلو ته ګوری او دا لاسونه ب د الله شلکی او بیا بچغی او دغه د مدارې د بدونې په حالت کې به دنیا نه لال شي اولی په خبرو نهپېږئ اولی تاسو په ناس نه پوېږي دا الله عذاب نظان بچ کوي دا الله رب العزت عذاب دکل راشیا ایه الناس اتقوا ربکم ان زلزله ساعه شیء عظیم اے زمابندګانو اے خلقو تولوا واره تولوا تاسو دا سود الله نه ورهګه دا الله رب العزت احکام فلک ای ان زلزله ساع یقینا الله رب العزت فرمای د قیامت زلزله غډه ناکه ناشناشه ده دا زلزله اخ ختمه شو او ټېمو سوګلشو سوګندې یا اخریانا شاته دی ناش نازل <سؤال> زلزلې یوم تذهل کل مرضعۃ عما ارضت وتضع کل ذات حمل حملها دا مور او تکم ماشوم با انتهائی مشفقہ مې روبانه او یوساحت او داغ نه خپل بچی دغلن انډوزی کله حغا زلزلہ شروع شې دی ماشوم ورذله یو طرف ته بمنده وی وتدعو كل ذات حمل حملها حمل نباب نيټه صاحب جي وتر الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن <شَدید> عذاب الله شديد خلک بتول په نشه کې پروتي مدهول بي बेहوش بوي تبرا خلک وني تبوي نشه کړي را الله وي बेहوش بنوي الله رب عزت عذاب ډېر سفوي پچا ور الله كتاب نه دې وچاب السخوی، چه ده اللہ قانون تی غالا نه خی، ده اللہ فا عذابونو کی اختو، فا ها غا خلقو بانی با دا غورت دیر از کتاب الله عظیم و شان نعمت مونترہ لگلیو، چه دے نعمت قدر داری چه پا دے عملو شی، عمل پا دے بانی چه تاسو سواری دل لپر دے احکامم واری دل، د مز او دس احکامم واری دل، در صدو، در غنا، دو تنگ تکور احکام تاسو واری دل، دونه پرېده په دی ټوپۍ کې د سودو هغه نظام خور دی هغه جال خور دی چې یو ملګری بیان او زوته حیران شو هر زنانه په دی ټوپۍ کې په سود باندې احتازان الا ماشاء الله دکانداران په سود کې ملوث مالداران په سود کې ملوث دغه علاقی باندې چې عذاب راتو او وي یو کس را روانو چې 300 روپۍ راکا زما معشوم وله کې ماشوم میرا دی څو والو چې راځي په لږه صبر وکړي ورونو ماشومان پورې او سټ څور الله رب العزت کوئی سودي انسان ما سره اعلان جنگ کے اعلان جنگ کے اللہ صاحب باغیم نه مننم تا الله عزوجما باغی نبی اعظم عذاب کټي شکه یو معمولی یو روپیسو کو لغپل مور طرف بیت الله کې شپږ بیر زلزل جنا زیاد زیات بنا لري داغه اولنه پويږي تاسو اولی تاسو دا صرف دا خبري زبان خرچي د بلار خلنان سره گئی او خلک یو پيغو اوری په بل له دې بس خبره خاص نه الله میرے قسمی کے ساتھ ملا په خبر په څهغه او نه جړل په چغو لږه بده الله بندن د الله کتاب را خبر ذکر کړل دا څهغه وو هم یصرحون فی جهنم کې په څهغه وو چغی چې ارمان لخر لو كنا نسمع اوناکل ارمان ارمان چې د عالم خبر ما منلوي ارمان ارمان چې ماتې ځان پویا کړل د چ بیا څهغه وای نو وسول نه منې بيدینی پرې دې ته بی پردگی پریدی، سدو نا پریدی، از اللہ دا پارد اخل شکل د دا نبی علیہ السلام پا طریقه کئی نن حس پتن لگی پا دی جماعت کی ناس تی نبی علیہ السلام فرمائی چیمت سنیزدی جیش لحکر با روانی چکل بیدا مقام ترورسی گی پا یخصف با اولیهم، اولی هی صدر حکر با قطع پزمکا تابی تفوس کی دا الله رسول پدے کی هوا پریزگار خلق متقیان متقیاں من پکې ټول بزمہ کزان تراخ خدا بسوی نبی رسول سلام فرمای تم یشر بنیتہم یا خلق په خپل پر نیت باندې پاسی هر یو زېګی ک توایرا اعلی چ عذاب را لے هغه کې پنیته او عقیده فرق دی aye پورې کار دی ټک دا ک دی کې زني بيدینا سراد دیندار لاړ شه دنیا نه دیندار کامیاب لاړ او بيدینا اگر ک بچ پاتې شه بیام ناکام تا اللہ رب العزت کتاب کی کامیابی یہودی تعدا چلین دے اللہ و انکنتم فی ریب من ما نزلنا علا عبدنا یہودی تعدا چلین دے فاتو بی صورت من مسلی ہندو تعدا فاتو بی صورت من مسلی دارنگی حوا کمینسٹو دہریتا دا چلین دے فاتو بی من مسلی اولے دی چلین کے قبلو لے شنن دا د بی دیني پدې دی مسلمان په څلګه د دې د خاتمه د اولي خاتمه کچره دیسره کتاب وې نظامي اسماني و دې ګټول مليان را جمع کړي و راځي مناظره کو په انټرنیټ به شای کړي په نورو آلات به خور کړي و نندې حکومت دا بی دینه فرخم را غونډي کې دي مسلمان د مراکي یو ځای کې غونډي کې دي نهي مقابلې او مناظره دې کې په ټولګي کې کنا حق کم دي باطل کم دی هغه څه پته را سره حق شته او صرف په هغه جس کا, انس کا بین اللہ چې انسکا بینس والا خبره شروع کړل چې موږ خپل ځمږ طاقت دي حکومت د زمنګي طاقت دې حقیقت کې وسرښتوشت ده نو دا غیر سنت الله ربو عزت داسې کتاب درکړلې هندان الله کم کتاب او هغه کې داوی دا د پاره د حکم و چا وې کتاب اولس دغه سترګيوباتې او د قران مبارک او سوف چې قران نن ولي ابوذرون پاسو ومن ارزانان ذیکري ومن اران ذکرې پهین نهله معشه تنځ کا وناشرو یو مل قیامتې الله و دا هغوی په کتابو کې دا حکمونې چېڅوکې کتاب للی اړون دیږي او ظیم پ زما کتابڅک نه للی هغه بعض فور د قیمت لون پاسوم تا تم للی اوهغ کم ککس کتاب را سرګې وچ کم کل چې پو بیت کتاب پهپل غګو وا دغ د پهې سته پلاو کوئ عقل د وګونو پردي ختم کيده اولی د مولا کتاب تلاوت کړلې امو کو راشد مولا په هاغه کې نهي مولا د جې سيادت تاسو ته وایي ته هم خالق یو کا ملخا تستر بتر او ځغه څه چند کسان مجانین و دخل کو په ذهن کې ډيرا تول شوي دي د الله ربل عزت کورونو کې ناشتي د الله ربل عزت کتاب درس ته دیس کې او کدانه مت کلا بن شو یقین او په خبره یقین او کې دا کوم بم د الله رب ال عزت د غذاب د ناندې ګیروي از مونږه هغه یو ملي سبي شاهد وو چې الله مونږ ته صبر ام رمضان پوري کړی زكاه چې رمضان کې خالص درسونه د قران خالص درسونه د قران رمضان تیر شي خلک د قران نه غافل شي د الله عذاب بیا مو توذی کوي شي د الله د عذاب نه بي خوفه کېدل دا د بيدینو کار دی هر ټیم کې د الله د عذاب نه يرا بس یو ټیم تیر شو وس الله رب ال په حال الله اللہ رب العزت دے زمند حق کاروالی کم معنی سی اللہ رب العزت خوش آلی گی او اللہ رب العزت دے کم اکسانو چجھے کی شرکت کردے دے بلی سے محنت کردے دے اللہ رب العزت دے دوی پر یہ کوشش کې خیر او برکت واشے کم اکسان نارینا یا زنانا اکسی شدی کو الہ العالمین پا دربار کے سوال لے بار بار سوال لے اللہ دی داوی جو لی دا خیر ندکی گی او الله بیا کوئی هغه څور کیته الله تک محبوب دینه په سوالو ان شاء الله تعالی کی محترم مشر مسلمان بچو څنګه د دنیا کې ان شاء الله تعالی غواړم محترم اوریدونکو دا 2 نمبر بیان چې مولانا عبد الوکیل صاحب له طالبانو د نتیجو په سلسله کې په مدرسه دارالقران مهناي چوک کوټه بچار ست دوزار ست د کڑھر ہے جزید ملاوی دو پتہ ایسا تائی اشاہ دی توید سنت کے ایسا اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمند لازان از دی مینچوک جانگیرہ رو سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سویک ستہ وان دس ایک سو چوبیس الحمدللہ وصلاة وصلاة وصلاة نبی بعداہ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فاصبر لربك وانحر ان شانئك هو الابتر زمانه ہے کہ عزت مندوں مشرانوں کے شرانوں علماء کرام طلباء عزام یو بچی دا مناسب نوی چې د خپل پلار په موجودګی کې هغه خبرې وکړي هغه یو کیسه مله د هغه عزت پزې کینی په کم زیبانه پلار کینی لیکن کله یو دا څه خبره وی چاغه د مشر ذهن ته تکلیف رسون کی وی لګه نو دا غریده اسانتیاد لپاره کل کشر د مشر په ذیبان کې دی د بیا د بی ندم عافی وختلو سره سره د طالبانو نمبري اورول کېږي دا مدرسہ استاد خپل مدرسہ او د اصل مرکز سره په یو اسمانه موسوم دارالقران له شاعت التوحید و سنت پدې کې د طالبانو سم عاملي خدمت کیږي نا تجربه کار استادان کم عمر مشران دا غوی په هوی 16 کړه بې او صرف او صرف محض د الله رب العزت په فضل او کرم باندې او د استادانو په دعاگانو باندې دا سلسله روان ده الہ العالمین په دربار کې سوال لې زمونږ د مشرانو په عمرنو کې خیر او براقت واچئ او دغه شان د هغوی په دعاګو د الله رازت داسې سللات جاری او سای سي زما شویخو استادو بیانونه اوکل آخر کې زما پ درې شت امې جم شااعتې ترح د ووسونه اناءاللهطه خ مقرآ غې سره مفصل بیان اغوی د پارا د سوره کافرون نمنګ سوراتونه پرخېدي اغوی به ختم قران کوي داغوی دا د دا ختم قران د شروع کولو یو د طالبانو نمبر بیانېږي نتیجه بیانېږي انامه تقسیمېږي د ټولو نه اول خبردارا چکم طلبه زنمون واخلم اغه دا گیٹ ندن نا چار دیواری تراشی مدرسی حدودو تراشی اسٹیج فا تریز دیشی پا نومونو کې یو عابد زمان د باجا دویم عبد الرحیم دا باجوڑ والا دریم امداد الحق سلو رم پاہر زمان غلام نبی زیاو اللہ نیاز محمد سلطان سید شاہ خالد عبد الرحمن د باجا والا ابراهیم د کوٹی والا حامد علی غازی الرحمن احمد رحمت الله شیر اللہ مولانسب شفیر اللہ عبد الرحمن دا دیوالگلی عبید الرحمن سخیب سر دا ملگری دی دل د کیا حاضر شي دینا علاوہ چکم داملګری دیته دی دا انشاء الله تعالی زماده استاد محترم پلاس باندې انعامات مليږي په اول نمبر کې سهور کسان راغلي انعامات چاته ملاوي شي دا دغوی د پاره یو هوصل لفظایوي هغه د پاره د نور مهنت او کوشش کولو سبب ګرځي چې کم کسان د انعام نه محروم شو هغه د پاره دا سبق دی چه سنگ دی طالب العلم خپل مور پلار پرخیو کلی گاون پرخیو کلی علاقہ پرخیو دا سمام پرخیو سو جرا چه دی اول رالی دویم رالی دریم رالی او زمان دغه حالت دی چمان اڑسو نمبر نه اغسطی دا هر انسان دی سو چو فکر دیو کی خپل وخت دی خیمتی کی طالبانو کې عابد زمان دو باجا پا کې کی ایک فحمداللہ کی سو نمبر شرقایت کے ایک سو دو الفیہ کے ایک سو پانچ طول پینزکی تابونا مجموعہ نمبر دادہ پانچ سو باردی او فیصد ایک سو دو دادہ کے اول نمبر دویم عبدالرحیم دبا جوڑ شرجامی کے ایک سو پانج. تلخیص کے ایک سو پانچ نمبر قدبی کے سو کافیہ کے سو شرلقایہ کے نمبر شرلقایہ نور رنوار کی ایک سو پائن نمبری دا ٹول دی او پدو سات سو پندرہ دی فی سب دا دویم ایک سو دو رازی لدے دویم نمبر اول نمبر عبد الرحیم دبا جوڑ درہم انداد الحق دا دو کتابونا اثار و سنن دے کساو نمبری شرط تحذیب کساو نمبری حلفیہ کی ایک سو پائن نمبری سلور کتابونا 410 سو دس ددو نمبری دی فیصد ددویم ایک سو دو رازی دسلورم زمان ددوی شرجامی ایک سو پانج نمبری تلخیص ایک سو پانج شرطازیب کی سو نمبری نورلانوار کی ایک سو پانج حصول اکبری کی سو نمبری تولشپک کتابونا چیسو ستر فیصد چیسو ستر کل نمبری دی ایک سو فیصد رازی دا سلور طالبانو د اول نمبر پدټوله مدرسې کې راغلي دي دویم نمبر غلام نبي قاضي مبارک کې 98 نمبر الحمد الله کې 100 نمبر ای. مسلم الثبوت کې 100 نمبر ای. سلور کتابونه سلور کتابونه دی ټول نمبر 398 او في صد ددوي رازي 99 بل طالب ضياء الله زیاؤ اللہ دا اوی شر جامعی کی سو نمبر ای. تلخیص کی ایک سو پانچ شر تازید کی سو کے نبی اصول شاشی کی سو شپک کتابونہ پانچ سو پچنمے نمبری دی فیصد دے او دیم دویم نمبر راگلے لے دے. نیاز محمد شافیہ پچنمے سلم نبی مسلم ایک سو پانچ الفیہ سو پینزے کتابونہ چار سو فیصد دریم نمبر دے راگلے لے دے. سلطان سید شرطازیت کے سو، اثار السنن کے سو، مراح الارواح کی پچند میں اصول شاشی کے سو، پینزہ کتابونہ چار سو پچھت سی نمبر ستن میں فیصد، ادریم نمبر، شاہ خالد ملی سیب دے فارغ دے، بیادلتا کی کتابونہ پشوق باندر آگلے مولانا شاہ خالد سیم، قاضی پچند میں سلم پچند میں مسلم سبوت نبے الفیہ سو، پینزہ کتابونہ چار سو اسی نمبر سی فیصد، دے سلو رم نمبر راگلے دے عبد الرحمن دے باجا شرجامی سو قدبی پچن میں کافیہ پچن سی نور الانوار سو فصول اکبری سو شپک کتابونا پانچ سو اسی نمبری دی چین نمبر دیوم راگلے دے ابراہیم دے کوٹی اصول شاشی کے اٹان مراحل ارواح کی سو نمبری دی دے دے کل نمبری تین سو اٹس رم نمبر راگلے حامد علی غازی الرحمن احمد دره طالبان دی دره پنزم نمبر را دی رحمت اللہ غازی الرحمن احمد سید رحمان رحمت اللہ الفیہ کے پچانمے سلم کے نبے کتاب الاثار کے سو شر و لقائد کے پچسی کل کتابوں نے پانچ دی اور چار سو پین ساٹھ چار سو پین ساٹھ کل نمبرات دی تریان میں فیصد چی نمبر دیر آگلے دی مولانا شیر اللہ سے دیم فارغ التحصیل لی بیاد کتابوں پشوخ کی قاضی مبارک کے پچانمے حمداللہ کے پچتر مسلم کے نبے الفیہ کے سو شر و لقائد کے تول شپک کتابونہ پانچ سو انساک نمبری ری ترینمے فیصد دے شپگم نمبر پٹولا مدرسے کی راگلے شفیع اللہ اثار سنن کی پچند میں ارشاد صرف کی ننن میں ردکل نمبری دو سو انسی نمبری ترینمے فیصد نمبر دیم راگلے ری عبد والا عبد الرحمن دیوالگڑی صرف کی پچند ارشاد و صرف کے سو، نح امیر کے سو، مختص القدری کے سو، انزہ کی تابونہ کل نمبر دی، اور ترین میں فیصد چے نمبر دے را گلے، بیا عبید الرحمن دبا جوڑ، قاضی کی پچند میں حمد اللہ کی پچتر، مسلم کی پچند میں شرطازید کی سو، انزہ کی تابونہ ٹول نمبر چار سو فیصد بہن میں فیصد دے را دی، پٹھولا مدرسہ کی اوم نمبر را سخی بسر شرقائت کی اسی کتاب الاثار کی سو الفیہ کی سو سلور کی تابونہ تین سو ستر کل نمبرات دی اور بہن میں فی ست اوم نمبر دیم راگلے دیں آزم گل اثار سنن کے لبے تیسیر المنطق کے پچند میں اصول شاشی کی سو سلور کی تابونہ تین سو دی بہن میں فی ست دیم نمبر کے راگلے سیصل محمد دکوٹی مختصر القدری کی پچند میں ارشاد के کی नहमीर के کی پچند میں تیسیر المنتق کی سو قرات راشدہ کی سو के کی پچند میں ٹولی نمبر ددو آٹھ سو چتیز دی بہن میں فیصد جوڑی گی پنو کتابونوں کے آٹھ سو چتیز بہن ابن شیخی و مرشدی مولانا محمد دیار باچا باچا سیب شیخ سے فرزند ارجمن دے احسان اللہ ابن شیخ الحدیث محمد دیار باچا سے پجپیر شیخ الادیس دا دے داغوی بچے رے احسان اللہ کافیہ کے نبے حصور اکبری کی ساؤ نور و نوار کے پچند میں سلور کتابونا 370 سو ستر ری بہن میں فی سد دے دا تالبانو چی دوی اول دین تر ومنا برا پوری منگا د دا شیخ سی پلاس بانی ورکل نورو و طالبان تب اخفل نتیجه لگی دلی خپل اخفل نمبری د دیدین علاوہ دا مدرسی چی کم کوایفو او سمرا خرچوا سمرا پیسی چار علی گلی وی مدرسی تراغلی وی سمرا لگی دلی زمان ارادو جتاس تا روپی پر روپی اغم بیان کم فلیکن شیخ سی گرمیدہ او تکلیف بی نلچاچی سک اسما پزلو کس خبر تیری گی دا پراتبوی تاری سیب سارا نازم سیب سره ستاس یو یو روپے پا دے کی لکلی دا صرف خلاصت آغی دا دا چی دے کی طولہ خرچت شوی دا پانچ لاکھ پانچ ہزار اونساٹ روپے شوی دا راغلی دی پا کال کی بلکې دی یونیم کال حساب تقریبا منکڑے دے دے کی دی پانچ ہزار پانچ 3920 روپۍ راغلي دي سلګاونه معمولی قرضه په مدرسې باندې شته او نور د استادانو تنخواه او حالات اغه الله تعالی معلوم دي خیر باطنی معلومات بیا تاسو وکئ استاد سو د روپۍ روپۍ په دنیا پاهرد باندې دا اداره ان شاء الله او چا چې څه قسم شک شوباتوي اغه هلکول شي تپوس کول شي پخ ختم دی قران نن غوښه لیمو مبارک شه بیا بیا مو مبارک شه بیا بیا مو مبارک شه بیا بیا مو مبارک شه پخ ختم دی قران نن غوښه لیمو مبارک شه بیا